Fredagsfranan, morgon till i Show med Janne Holmbom, och Johanna Lind i FN. Så, oh, yes. God morgon och ett läskigt ljud. Alltså. Och nu, hej, Där, hej. Kolla <laughs> Hej, nu så Wow, du eh, Ja, det här vet du fan om jag klarar av Så här blir det bättre tror jag Jag Aa. vill inte höra mig själv i luren Jag det hör läskigt. i ett öra ja. <laughs> ja, men, men tror alltså, nu vi... om vi hörs ut ha, Ut hörs vi Och det låter som att jag sitter i Karantän <laughs> Ja, vi bara gillar läget. Ja, så här så är, är det när man sänder live. Ja. Tja! Välkommen, Tja, läget. Hej. Ja, men du, det är jättebra. Är det det? det är, ja, jag, jag gillar ju det här. Alltså, jag, du, du kommer se så här, du har ju åkt långt och du hade jättekallt. Det här är inte lika kallt, men jag gillar det här. Jag tycker det är friskt och krispigt. Ja. Jag visste att jag blir så trött. Du blir så avundsjuk på min inställning, jag, jag förstår ja. det. Mm. Du, ehm... Jag tänkte vilja göra lite musik. Ja men ska gång. vi göra det så att vi kan få ja. rätt sida på ja. alla spaka. Ja, tja tja. You listen to the Friday brunch sticker på femdas strålar. Åh, ja, vad spännande. Eh, du Johanna. Ja. Eh, jag tänkte jag lirar den här gingen med en gång. Ja. Vad Hits FM. Hits Varsågod Johanna, Vad har du har betraktelsen? Ja men alltså, den här veckan, jag är så uppfylld av så många saker den här veckan. Det har varit en fantastisk vecka och den är inte sluten, Så jag tror att den, jag hoppas den kommer fortsätta leverera. Men okay. eh, det är så att min vardagsbetraktelse, den kan kvalificera in i kategorin i landsproblem. Eh, men ibland måste man bara liksom ösa sig, sig. Men ibland är det svårt att vara människa. Ja. ja. Eh, och <laughs> det är så här att eh, på påsar. Det är en grej som jag egentligen aldrig handlar för. Det är, det är liksom för krångligt. Det finns vissa saker på vår handlingslista, veckohandlingslista, ja. som jag bara inte... Ta mig för att handla, för jag orkar inte. Det är glödlampor, det kan vara tandkräm, för det finns så många önskemål. Då orkar jag inte, så då får någon annan köpa det. Och, och det är lite vad, Önskemål på tandkräm? Ja, men det är mint, sensitive, white, inte pluttar. Jag är så här, fyrkantig, rund. Men nej, jag är så dumt. Jag är för stor på här. för ja, att ha ja. tanke med dinosaurier på. Och jag vill ha med... <laughs> Ja, ah, jag vet inte. Ah, ah, ah, ah. Jag var mm, tycker att dinosauritandkräm måste vara öken för de dog ju ut. Så det kan inte vara bra tandkräm. Det kanske var det. det de hade dåligt tandkräm. Ah. Ah, ah. Men då, då, dammsugarpåser är också ah. sån grej. Men nu var jag så hela tvungen så åkte jag ner förra veckan. Det var jättedammigt hemma. Vi måste dammsuga. Mm. Ingen dammsugarpåse i dammsugan. Och vi hade slängt kartongen. Jag bara, ah, men jag gör, Jag vill gör, göra gör ett försök. Jag gör det. Ah, ah. Ja du hör ju Jag ner ställer till Rasmus Vad är det för nummer då? För jag vet att det är inte bara att ta någon ah. Nej men han där kommer inte ihåg Nej men det står Electrolux liksom kan, Det kan inte bli fel ah. Nej. Ah. Så jag åker ner och så ställer mig framför den där ah. väggen Och det står Electrolux på typ ja, 18 olika Och alla har olika nummer och då blev jag säger, nej jag köper inte någon för jag vet inte, nej. det här går inte det här kommer bli fel och de är dyra. Så jag jag du e-handlat e hade du köpt andra, alla och sen skickat tillbaka, det så ungarna gör. Ja så kan man göra, <skratt> nej, jag bara jag åkte hem oförrättat ärende och ja. så borrade vi lite i det här och så fick jag liksom ett, ett nummer så jag åkte ja. ner på lördagen och skulle handla lördagsgodis och dammsugarpåsar. Och då glömmer jag ju händer det av sig på så för det är så himla stressigt det här med lördagskorisåt det är så, så, så vad fram i driver av Jag har det är så intensivt moment att han ah, lördagskorisåt på ah, både barnen och på Elvaras på så det det är också så här. så då, ah. då glömde jag ju bort det Men men alltså det, det, det jag Du vet jag menar så alltså, vilken bra vardagsbetraktelse Ja men jag är inte färdig Nej förlåt jag förlop. kan bli hålla på ja, länge ja, Sen dag tre då åker jag förbi Konsum och tänker här har de också dammsugarpås och gör en gir in på PGR och gör sådana här esprer. nu ska jag gå in och köpa så jag ger mig inte, jag ska inte besegras går in i hyllan och där var det så bra det var en hel hylla där det stod så här passar alla dammsugare jag bara, ja ah, men det är, fantastiskt. Oh. Det är ju fantastiskt, nu, har någon, nu har någon knäckt koden så jag bara, ja men då kan jag ju ta vilken som, så jag bara, oh. där den, eller den, eller den, eller den, oh. den, jag tar den i mitten, passar alla dammsugare, och den ser liksom ut och bara, det var det är ju jättefin påse, kommer hem, Rasmus tittar på den typ i två sekunder, ja ah, men här passar inte, right. ja men det står att den passar <laughs> alla dammsugare, han bara, ja ah, men oh. du har ingen precis. sån där, vi har ingen sån plast plastplutelutt. Uh, Nej nah, precis. Ja, vad för då för plast Då skulle vi ha en plastplut lukten, ah. en fyrkant med liksom horn på. Nej, och det har vi ju inga. Så. Nej, men nu har jag. Jag köpt, jag köpt, jag köpt dammsugarpåsar. Men ja, de passar inte. så alltså, påsarna som passar, alla dammsugarpåsar, passar inte. Oh, no, ja, nu är jag tillbaka med bra Nu är och du så. tillbaka. Ah, men ja. gud, vi kan. Men ja, vi har... mm. Porsche väterstationschefen kom och trycka på en knapp här nu så det blev mycket <laughs> bättre. Så det är high-tech så vi bara stackar om det Och sötan var i sin lilla ja. skidåsa. Ja. Men vad kul att han bor så nära så att han kan komma och hjälpa ja, oss. Det, här, ja. det är lokal som Men ja. du, jag måste faktiskt. Det är en helt underbar mm. vardagsbetraktelse. Mm. Mm. Liksom 1991 så föddes Eva, min första <laughs> ja. flickadotter. Och, och då skulle jag städa uh -huh. när de var på BB uh -huh. och då var precis då jag så att jag fand fan dammsugarpåse när slut den slängde jag, och, så, uh -huh. och så, nu orkar jag till att och ska köpa en ny dammsugarpåse. Mm. Och så vad har du för, Ja, den är röd liksom. Uh -huh. Jo jo men förmärka. För uh -huh. Och det det här gjorde mig så fascinerad uh -huh. över. Alltså hur kan en bransch utvecklas så in i helvete det dåligt? är jävla dumt, ja. Så jag Ja, det året, 1991, så, så frågar de om jag kunde hålla vårtalet vid, vid majbrasan ja. i Buxholm. Eller i ja. ja, absolut så. Då pratar <hör> du om Då pratar fortfarande om det vårtalet. För det, det vårtalet handlar om påsar. så Det, liksom, det var det mest konstiga vårtalet de någonsin har haft. Ja, men att, och dottern som kom hem, och det, det har <hör> du inte pratat om. Utan du pratar om absolut <hör> oh, ja. Ja. ja, men Jag håller med. Det är först ett det är Vilken jädra. Tuggigt. Ja, det där. Ja, ja. Mm. Nu kanske det blir ändring, i vad vi har. Ja, nu har vi lyft frågan. det här, ja, du, här mm. du Idag är det Nutella-dagen. Aha. Vet du att typ, Nutella inte är in Jag tror inte det innehåller nötter. Nutella Nej. är det bland de skräpigaste skålen. Ja, det tror jag. De har en hel dag. Ingen ämnen, inga nötter, ingen kakao. Det är bara men de där familjerna som är i reklamfilmen, de ser så, så fitt ut och glada ja. när de ber sina vätteri-frukostmack med, med sån här chokladkräm. Jag fattar inte. Nej. Du menar att det är inte på riktigt? Jag vet inte. <laughs> jag vet inte. Men du? Ja. Vet du vem Runeberg var? Runeberg? Nej. Det är så taskigt när jag ställer sådana här frågor. Vi får aldrig vilka vilka delar där. Nej. Nej, vad heter Runeberg? Han föddes idag 1830 tror jag. Och mm. han är Finlands nationalskall, kan man säga. Till och med. Jag tror första textraden sånt där i deras eh, nationalsång uh -huh. är hämtade från honom. Uh -huh. Och han skrev, han skrev något som heter Fenrik Ståls Sägner. Uh -huh. Och där fanns det en, en duva en, en, en fotsoldat som var stark men inte helt eh, klar. Uh -huh. Om man säger så va? <laughs> och, och, och här är det i varje fall. Ett slag, en bro som, ska, som som man strider om då. Ja, va? Som bockarna bruset. Ja, och, och till slut så finnarna, de, de, de liksom, de, de, de måste ta ett steg tillbaka. Så, ja. så, så han ropar rätt rätt, chefen den här då, va? Men problemet är vad, det blev så här. Det var ju gott att dröja mer men sviktade än var. Ännu en oska och man såg blott fem kamrater kvar. Då lydde alla när det göd, gevär i hand, reträtt! Sven Duva blott tog miste han och fällde bajonett. Så han gick ju liksom i strid istället, ja, istället då, va? då. Och då finns det, då finns det några sådana här strofer. Vi ska se om jag hittar tillbaka till honom då. Så här, som, är, som är klara liksom så här. Bra, bra, han ropte Bra, håll ut min käcka gosse du Han såg ju nu ja. hur den här Sven var stres då va Bra, bra, han ropte Han kan på finlandssvenska Bra, håll ut min käcka gosse du Släpp ingen jävel över bron Håll ut en stund ännu Det kan man kalla en soldat Så ska den finnesloss Fortgossar, skynda till hans hjälp det där har räddat oss Oj, och så nu ja. vänder den här ja. striden då va men han är ju han är ju träffad liksom va mm. så det blir så så han så men visste du var då han hade kämpat ut jag ska inte läsa på finnansvenska det, det, det, jo, det, men det jag, jag, han. han hade kämpat som en man och striden den var mm. slut han tycktes ha var lagt sig nu att vila på sin lek. Väl icke mer trygg än förr, men mycket mera blek. Och Sandel böjde då sig ned och såg den fallna an. Det var en något obekant, det var en välkänd man. Men under hjärtat där han låg var gräset färgat rött. Hans bröst var träffat av ett skott. Han hade ren för Den kulan visste hur den tog, det måste erkänt bli. Så talte generalen blott, det visste mer än vi. Så lät hans panna bli fred, ty den var klän och arm. Och höll sig till vad bättre var hans ädla tappra barm. Och dessa ord de spridde sen i här vitt och brett. Och alla tyckte överallt att Sandels talat rätt. Ty visst var tankten man, hos du var knappt till mått. Ett dåligt huvud hade han. Men hjärtat, det var gott. Man, listen, everyone needs to chill the fuck out. Right? For real though. The Friday Brunch. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, du lyssnar på Fredagsfrallan. Tack snälla Thomas Bors för att du kom ner och på knappen. Och Johanna, du fick ju en sladd där också. Ja, jag, jag, jag fixade faktiskt mitt själv. Ja, jag blev lite impregnerad ja, som vi ja, säger med ja, bygg ja, byggbranschen. Du lyssnar på fredagsvällaren morgontid i Radio Talkshow här på Hitsa 597,8. Summen byggd mm. med mig Janne Holm och Johanna Lind. Yeah. Och nu ska vi bara rakt över från via dammsugarpåsar, via Finlands nationalskald så dundrar vi in, vi ska, så här, det är ju sällan vi är sportiga så här tidigt på morgonen. Ja, mycket. <skratt> sällan. <skratt> så, fick du corona nu? Ja. ja. Uff, vad jobbigt. Ja, alltså, <skratt> men nu ska, vi, nu ska vi prata, vi ska prata e-sport. Ja, det här som är så cool. Ja, ja, och då ska jag, jag ska vara nogsam och, och säga, jag, jag vet det, Felix Almor, hej. Ja, tjena, tjena. Hej, vad kul. T oh, vad bra, prata Gönnära sådär då ja ah. ah, så bra jag, yes. oj, jag gainade dig där lite också så. Bra eh, Felix Almo Ja tjena tjena Alltså så jag tänkte så här, vilket fräckt namn Det är ett artistnamn Ja ah, Eller snart så Ja ah. ah, Eller snart så <laughs> alltså, såhär. Men, såhär. Men, såhär. Men så tänkte jag så Men kan inte, man kan inte ha fräckare artistman Men så kom jag till Marcus Clark Ja känner jag <laughs> Det var ju alltså, det va? va? Och Clark med är e på slutet också Ja det stämmer Fast man stämmer. säger inte Clark Fast du kallas för Clarken jag förstått Eh, Clarken är ju mitt eh, nick då Aa. När jag spelar eh, du, du eh, att... Jag har kallats för Clark Under min uppväxt Ja, ah, okay. För Clarken, det är liksom, för mig är det mig någon helt annan Det vet jag, kanske men du vet, nej, du nej man... det är inget jag känner Nej, ah, Okej, okay. Clark Olofsson. Ja, Clark bekant. Olofsson <laughs> har man hört talas om. <laughs> ah, Okej, okay. det, det var, det, var det, det enda vi hade med gangsta i ah, ah, <laughs> ja. Ah. Bra. Nej, men Marcus och Felix, ni är e-sportare. Ska vi börja den enda? Vad är e-sport egentligen? Ja, det... E-sport, alltså elektronisk sport, står det för. Så det är att man tävlar via spel. liksom. Så istället för att utöva fysisk sport så är det på en dator till exempel. Ja. Eller hur? Och man kan säga att det där var ju för de allra flesta så blev väl det där känt egentligen. Att det fanns något som heter e-sport egentligen. I det här mästarnas mästare, det här tv på SVT. För då var det någon jag kommer inte ens ihåg. Var... Eh, Emil hit och med det. Ja just det, eller hur och, det var liksom sådär. och så tänkte man så där där, han ser ju livsfarligt Han var jättebiffig som var den svagaste i hela gänget. Han orkar ingenting. <laughs> är ni är ni också kläna? Ja, <laughs> oh, oh, inte jätte, ah. men det ah. finns ju ja. Men, men det, som var, det som var fantastiskt med, med, med honom då när han liksom, för han han berättar ju om hela den här världen och alltihopa och det var att han var så jävla trevlig. Alltså han, han, han vann ju den tävlingen i Mästarnas mästare måste man säga. Ja, jag har spelat lite med Hiton och, och så. Ah, okay. Och han är oerhört trevlig. riktigt härlig människa. Och just det här med Mästarnas mästare, det var ju väldigt många som spelade dataspel som gjorde grupper och så här. samlade in namn och så för att vi ville ha med hit Hikon i okay, Mästadsmästare. Okay, ja, uh, cool. Sen om det var det som gjorde att han fick vara med. eller, ja, eller det jag är Säker. Vet ja. jag inte. Men det man kan konstatera då. Att idag finns det. Jag läste någonstans. Det där siffror är alltid livsfarliga. Men jag läste någonstans. att Nästan 200 miljoner ägnar åtminstone fyra dagar i, i veckan åt e-sport. Antingen att medverka eller att titta på. Det är ju en stor publiksport också. Eller hur? Eh, ja, det skulle jag vilja säga eh, Jag är inte så jättekoll på siffror och så, Men alltså, det är ju den sporten idag Som växer snabbast och ah. mest det, Jag tror det börjar bli lite mer accepterat eh, Än vad det var för accepterat att det är en sport Och inte bara en hobby Nej, ska vi reda ut det där med en gång då, då? För att, för att eh, ibland så Så slarvar man och så sätter man likhetstecken Mellan gamer och e-sportare Ska vi rätta ut det Är det någon skillnad? Ja, det är, det är skillnad på gamer och e-sportare. Det är liksom att en gamer är mer som, som spelar spel och liksom gör det för kul. Medan en e-sportare är ju någon som tävlar och försöker liksom komma någonstans med det. Ja, just det. Så det är väl det största skillnaden. Liksom. Men när tar ni klivet då? För alla börjar då som gamers såklart. Då liksom. Men när tar ni klivet att bestämma er att ni ska gå över till bli e-sportare? Hur gamla var ni då, Felix? Uh, jag var väl runt uh, 14-15 tror jag När jag bara, ah, men, uh, nu, nu ska jag bli e-sport liksom. nu, nu ska jag komma långt Nu här. vill jag satsa uh. ja, precis. Hur var det för dig Marcus? Hur var du? Ja alltså jag har ju spelat uh, Större delen av mitt liv Men det var nog egentligen bara för Kanske uh, Ett år sedan jag bestämde att Jag faktiskt ska satsa uh. Det har alltid funnits en dröm och jag har alltid Villat göra det men aldrig gjort det riktigt så nu tänkte jag ta chansen och testa och försöker. Kan det vara så e-sport för jag i andra mer fysiska sporter så, så får man ju inte vara för gammal för att bestämma sig för att bli professionell men e-sporten kanske är lite mer tillåtande. Ja alltså jag vet inte det finns la här liksom eh, normen lite att det är svårt att bli proffs när man är gammal liksom i ja men, alla sporter så Aha. Och det är väl lite Jag skulle vilja säga att jag liksom är i sista skedet Jag är 26 år, fyller 27 mm. Och jag vill väl lite det här oh, Ha lite det här som en... ja, gammal som gatan. <laughs> ja, äh, ah. ha lite det som ä, mål liksom, att få bevisa att Det kanske inte ah. är så att ah, cool. Man ja, ä, måste vara början när man är 15 För att bli duktig och proffs ja, precis. Men det är intressanta med det här då, I och, att man, i och att man kallar någonting för sport så, så, så, så, så betyder det någonting Alltså Felix kan inte du ta, ta oss med på en dag Jag vet att du är jävligt fokuserad När, när stiger du upp på månaderna? Eh, jag stiger upp 04:50 varje morgon. varje morgon Oj Janne, det är som du Ja, ja, ja. precis 50 minuter sen ja, okay. okay. <laughs> Killing you <laughs> Ja sen går jag upp och gymma direkt liksom, ah. För att hålla igång ah. Hålla form och bli in för dagen Gå hem och käka en stor fulla liksom Uh, och sen sätter jag mig vid datorn Och börjar träna liksom, på mina grejer uh, Sitter och lyssnar på musik lite grann, pratar ibland med klarken Och ja. värmer upp helt enkelt ja. uh, Sen har jag energi för hela dagen liksom. ja, det. Uh, det krävs ju att hålla mycket fokus Äta rätt liksom. Det finns ju ett samband där ja, För hur? att kunna orka För, det, för det, är ju så, det är ju så att Ni går ju på Sommerbygdens För där finns det e en e-sportutbildning Eller hur? Ja, precis. <laughs> Och ska vi, bara, bara, när vi ändå, liksom, ändå flagga för det? Då? För det är ju lite fränt att Tranås har en sån utbildning. Absolut. Hur många är ni, många är ni i, i årskullen? Eller vad säger man i klassen? Eller vad säger man? Just nu är vi 17 stycken. Okay, eh, ja. Planen var egentligen tror jag att det skulle vara 15. Ja. Men den har utökats under tiden. Ja, så det har kommit in fler deltagare då. Så jag har förstått det också Så kommer den utökas ännu mer ja. Troligtvis till nästa år okay. Men det är ju sånt som man får se Men börjar ni i höstas då I augusti, september Så ja, här det här ja, är första år för Av båda. två men, men Clarken då? Sitter ni liksom och pluggar olika joysticks? eller det, det ni gör på dag? Joysticks? Nej, alltså. Det är det första, första. Jag är jag allvarlig så här jag tror, tyst. Jag tror inte det ja. finns något som heter så. Nej, jag, det jag menar det första. Menar. Jo, det, det är, ja. är klart joysticks finns fortfarande. Ja, joystick. eh, det är väldigt populärt äldre spel också. Så. Ja, eh, populärt, äldre spel också så. Eh, om man tänker 8-bitars och <laughs> Pac-Man och sådana ja, saker. Det finns ja, ju ja, världstävlingar ja, i sådana ja. spel också. Men vad heter det ni håller i när ni spelar då? Eh, vi kör med en vanlig mus Och ett tangentbord <laughs> ja, ja, det, är så pass, ja. det var inte har konstigare hört än så, så. Nej, nej, men Jag rallerar ju lite för, det, mm. för ni har ju en massa olika ämnen eller hur? Ja alltså Vi har ju eh, Psykologi Och det är ju lite inriktat på idrottspsykologi Så mm. mycket Sen har vi ju även kommunikation Och det är ju för att kunna ja, Lära oss att kommunicera med varandra Och liksom på ett bra sätt Spelar man i ett lag, det blir lätt konflikter och osämner och så. Och det, det får vi hjälp med att ja. liksom reda ut och växa som personer och så. Eh, sen har vi även eh, kost- och näringslära där vi lär oss att ja, vi får laga mat och så och lär oss eh, vad vi behöver i kroppen för att eh, kunna hålla fokuset så länge som vi behöver göra, och liksom ha den energin som vi behöver när vi sitter och spelar. Ja, men sex timmar om dagen liksom. Eh, även har vi eh, lite idrott eller vad man ska säga, fys och där då. Eh, så vi får röra lite på oss och så. Deras eh, filosofi på Zomenbygden är ju lite där att, eh, att bli en hälsam, eller hälsosammare e-sportare. Okay, ja. Är ju lite deras filosofi. Så det är väl där de försöker trycka in i oss. jag har ju 30 år i it branschen så jag, jag har ju den här ap lucken, damnacke och allting framåt videt på något sätt liksom. och, och jag kan ju lova att det, det är mitt det är min alltså axlar och, och, och rygg och, och nacke är ju liksom, det är ju mina stora problem. Plus liksom fingrar och sådär också så att det är klart att det, det, och då är det ju ingen som liksom sa när jag jobbar på IBM att Nej, <laughs> lite gymping och <laughs> så liksom. liksom. Men det, det är ju det för det är ju alltså det blir ju Oerhört mycket eh tangentbordsarbete för er eller hur? Ja, alltså jag skulle ju säga det är väldigt viktigt att eh, ha en bra ha en bra stol så man sitter ergonomiskt och så för eh, man känner så fort man börjar Ja, men, slauka lite eller vad heter det, huka ner sig ja. tappa hållningen så då, då börjar man ju känna i nacke och ja. axlar och så sen skulle jag också säga att för många är det handleden tar ja. väldigt mycket stryk ja. också, mm. snabba handledsrörelser och intensivt så Men då i den här i den här Eh, årskullen då. Så är ni, är ni uppdelade i lag också? Vilket lag, Ni har färg på era lag, tror jag. Så. Ja, precis. Eh, det finns tre stycken lag. Ja. Eh, jag spelar i lag blå eh, som även kallas VIX. Eh, sen okay. finns det lag grön eh, som heter Elevate. Och sen eh, lag gul får du presentera, Kläken. Ja, jag, jag spelar i lag gul då och eh, vi heter genius e-sports. Ja, ja, ja, ja, det är bra. Ja, men för, och, och det ni lirar är någonting som lite så här knepigt kallas för GS Go. Eller något CS, go. CS, CS go. go. Det ska vi ta reda på vad det är, men vi måste lira lite musik också. Absolut. Ja. Har du spelat? Spelar du? spelar du data? Nej, jag spelar inte dataspel. Gör inte? Inte Har du Nej. ingenting i telefonen ens, liksom? Nej, inget. Det är ju lite imponerande. Ja. Eller, ja, det vet jag inte Tyst, det blev, jag själv ja, jag, alltså, jag, jag, jag tror alltså, icke, icke, få, få, liksom, inget fånga men, mitt men, intresse. Uh, vad har du i telefon då? Har du telefon? Facebook? Ah. <laughs> Och mail. Och så går jag på pedagskrallan. Så kom det musik. Lite som liksom Bonnie Tyler eller någonting som drar igång, var det? Nej, Smith Tell. Ja, det är ja, Det är svenska Bonnie Tyler. Ja. <laughs> <laughs> typ. Ni lyssnar på Fredagsfällen. Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM. 97,8 i sommaren. Byggd. Ja, ett kallt som en byggd. Ja, ett väldigt kallt. först här var... Jag, blev lite, jag trodde det skulle vara kallare i Småland men i Östergötland. Ja, men det var ju det halva, det halva, halva temperatur. Ja. Mm. Sånt gör mig lite... Du, vi har ju inte sagt mm. grattis förresten till, till Agata och Agda som ja. dagens namnsdagsbarn. Precis, jag känner faktiskt gratis. inte någon Agata. höna Agda kommer ihåg Cornelis själv. Ja, också, precis. Men det, men det, är var, det var ju mm. ett Däremot, har däremot mm. så har vi inga höns i studion Nej. Men två tuppar ja. Ja. <laughs> Och vilken sån övergång ja <laughs> Markus och Felix Från, från uh, Somerbygdens uh, folkhögskola Går e-sport där Men e-sportare då uh, Och vi har bara pratat lite om det här uh, CSGO uh, som är liksom ja, det, det är det ni spelar allihopa Det är det som själva utbildningen Snurrar runt i varje fall Det är det ni spelar tillsammans så att säga Ja det, det stämmer bra och det är det stora spelet som man tävlar i. Eller finns det flera sådana olika spel? Eh, det är det största? Ja, liksom? alltså det finns, det finns väldigt många stora spel som, som tävlar sig. Då och CS är en av de större. Men det finns ju även Li League of Legends, oh, Dota, eh, PUBG tävlar de i med va? Oh. Overwatch. Ja. Men kan man ah, det, spela det olika eller nischa man in sig som en sportare? Alltså typ som att amen, det är utförsåkning och längdskidåkning så är det counter Strike eller något annat ja, just det. Ja, bra. eller liksom ja, alltså det, det finns ju likheter mellan vissa spel eh, en del proffs hoppar ju över till andra spel och så också och spelar, eh, bara för att det finns likheter men sen finns det också andra spel som är helt olika ja. men jag skulle nog säga att de flesta fokuserar på ett spel och satsar på det här liksom. ja, det. Mm. men Felix, då, om man tittar då hur många är ni i laget? I, I vårt lag så är vi fem pers Fem stycken i, okay, okay. Och vad då har ni alltså, som, som vilket annat lag som helst Då har man olika roller då eller? Ja precis stämmer bra så någon, är, är någon heter det spelledaren? Det, säger man det finns eh, en IGL eh, det står för In Game Leader alltså okay. den som är ledare för vad som händer i spelet. Okay. Eh, så det är han som styr liksom, vad man ska göra och då ska de andra följa det. Ah, okay. Är den med i spelet och spelar också? Han är med och spelet ja. också. Mm. Eh, sen är så kan det vara en Out Game Leader också eh, lagkapten till exempel. Men det kan även vara samma person som IGL. Yeah. Eh, och sen finns det en eh, AVP det är en som skjuter långa skott från långa håll. Okay. Mm. En lurker som är, som är lite, vad ska man säga, som smyger runt lite igen uh -huh. och hjälper till från skuggorna om man ska säga. Av vad mer finns det i Ja, vi gick ju igenom IGL, oper det är ju Sniper mm. eh, och Lurk, Det är ju lite, den som smyger runt som sagt eh, försöker komma bakom och kanske hitta en, en kill bakifrån så. Eh, sen har vi ju Rifler, det är de som eh, kör med ja, men typ AK eller eh, M4 som primärvapen ja. så då. Eh, sen har vi även support och det är ju de som eh, liksom supportar sina lagkamrater med exempelvis Utility och, och Utility är ju flashes och smokes och, och sådana ja. saker. Så, så ja. hjälper till alltså, Nu känner jag ju, nu börjar nej, jag, men det, nej men det här är ju döfränt ah, ah, liksom, ah, För grejen är det, Om vi bara tar ett steg tillbaka Det, det är ju ganska våldsamma spel Ja precis, om ah, någon va? som inte har en aning ah. och tänker Det här är en så, radio alltså, man, Vad är Counter-Stack går ut på att, att, man ska skjuta, att ett lag ska skjuta, man ska skjuta ner mm. varandra Ja man kan säga att Det är fem mot fem ah. eh, Några är counterterrorister Och några är terrorister mm. Alltså fem counterterrorister, fem terrorister Eh, terroristernas eh, eh, Uppdrag Är att eh, plantera En C4 på. Eh, de får välja mellan två positioner då. A-site och B-site Det är sprängjämnen Aha. De ska ja. spränga ett ställe Semtex C4 Dynamit Och CTs uppdrag då är ju Att skydda de sajterna mm. Så inte de ska kunna spränga dem ja. Uh, alltså det låter ju kul Och så får man döda ja. varandra. <laughs> alltså, alltså. Och sen är det, är det liksom Är det, det utspelar så här Oftast i, i stadsmiljöer Eller olika alltså, är, vad är Slagfälten Ja det finns lite olika kartor som man spelar på okay. Men de flesta ligger ju i någon typ av by Eller någon typ av stad okay. uh, Ja lite så och, och, och sen Kommunicerar ni med varandra Ni sitter framför varsin dator Sitter ni i samma rum det gör ni också va Alltså nu, Inte när nu när det är Corona-karren. Ja, men när man tävlar va? Ja, precis. Det är lite olika. Ibland sitter man i så kallade boxar. Typ. Och det är typ, ja som det låter, boxar. Ja. Det är smårum med typ, datorer och vad heter det? Stolar och bord. Ja. Liksom. Men sen nu på, eftersom det är Corona nu så är det ju distans och då sitter ja, vi hemma ja. och pratar över Discord. liksom. Men du, när man åker och tävlar och sådär, då tar man med sig sin egen utrustning. Man kör in sig på sitt tangentbord, sin mus, sin skärm. Alltså man, när man åker till tävlet, eller om man bara med sig själv som person då, så lånar man grejer på plats. Eller? Det måste, man Vill man inte ha sina egna grejer? För det är dyrt som kriget var de där grejerna. Ja, det är lite olika. Men till exempel om man åker till DreamHack så kan man ju ta med sina egna saker. Men ja. sen om man kommer upp till lite högre ligor så, så tror jag säkert att, man kan, att det finns datorer där redan. Liksom. Så ja. man ta med sig det eget. Ja. Ja, alltså när man kommer upp mot proffscenen eller semiproffserien så, eh, då är det, utrustning finns, eh, datorskärm, mus, tangentbord, hörlurar, all, allt sånt finns. Men många tar ju med sig eget tangentbord mm. och mus, majoriteten, för det är ju en känsla. Alltså ja. man har ju en känsla med sina egna grejer ha. och hoppar över till något annat, då... Ja. kan det försvinna. Ja, precis. Så det är väl det som tas med mest. Men annars brukar allt finnas när man åker och tävlar så på plats. Ja. De här tidigare elever som har gått, är det några som är uppe på proffscenerna nu och lirar eller är det någon som vet? <hör> Ingen aning faktiskt. Jag vet mm. att en han har fått eh, jobb eh, på... En, en av Sveriges största organisationer men inte som spelare utan som analytiker okay. mm. eh, och det här laget heter Fnatic då. Mm. Eh, sen vet jag en också han, han är med i academy lag eh, som en organisation också som är uppe på profsscenen, de är inte riktigt lika högt som Fnatic men mm. de är på väg dit åt. Så det, eh. det här, den här utbildningen är ändå en väg in i branschen på något sätt? Ja, det skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja säga att den, man förbereder sig för branschen. Men det är väldigt mycket jobb utanför utbildningen för mm. att ta sig dit. Är det, klart? Mm. Mm. det man funderar på då, det är det, själva matchen då. Hur, har man, när, man har, när, när har man vunnit? Spelar man liksom? Är det... Är det Tre perioder eller, eller möts man bara en gång liksom. eh, Man kör en till 16 runder, den som får 16 runder Först vinner, eh, och det är totalt 30 eh, Och om det blir 15-15 Så blir det övertid då men kör men hur, man hur, poängs, hur får man poängen då? Man får poängen genom att eh, terroristerna planterar bomben och den sprängs ah, okay. eh, Då får de poäng, eller om ah, de tar okay. ut alla CT då och det, eh, De får poängen vad att ta ut alla terrorister eller okay, det? Ganska långa matcher kan det bli då Ja, det är upp mot en, en timme okay. Ungefär, brukar snitt, okay. Ja, 40 minuter ah. brukar i snitt, ungefär. Och sen när man, om man är publik då Då kan man följa det här Dels så är nu alltså Corona pff, suger liksom Men, men, men, men det så, så har jag ju sett När man visar på tv Det har varit varit många som har varit på plats Liksom det är ju en publiksport, en arenasport. Alltså. Ja, det är ju en arenasport. Men eh, som sagt, corona har ju ja. satt lite käppar i hjulet på det här, Så det är ju mycket, mycket på distans nu. Men eh, annars, det samlas ju alltså, fruktansvärt mycket folk som åker och kollar på majors och andra tävlingar. Och så eh, Det är planen nu att eh, de kommer ha majorn nästa år i Globen i Stockholm. Men mm. eh, Ah, okay. Och jag vet inte hur mycket folk som får plats där Men det läger ju fyllas ah. Med tanke på att det inte har funnits mm. nåt på nästan ah. ett år Jag tror Globen är bara 10 000 och sånt där. Ja. <laughs> Nej, jag, jag har ingen aning Men Felix vad, vad, vad har du för position i ditt lag? då? Eh, min position är IGL Så det är jag som bestämmer Vad vi ska göra ah, okay. eh, ah. Jag är även eh, rifler också till och panga. Blir man panga. tilldelad eller man, man, man, man vill ha en position liksom? Eller blir det slumpas det ut bland lagmedlemmarna? Vi, vi röstar lite grann. Mm. Uh, vi har haft lite problem med vårt lag tidigare. Uh, så våran för igel hoppade av. Uh, och då sa jag det till, till våran lärare då att ah, men jag, jag, jag kan vara igel nu. Mm. Uh, och det tyckte de andra i laget lät som en bra det. Ja. För, alltså, för det är ju precis som alltså, som riktiga soldater då i, i, i strid så efteråt så har ju de någon så debriefing liksom när man går igenom vad så alltså, mm. när man är tillbaka jobbar ni så också då de alltså, som lever. <laughs> jo men alltså det, för kommunikation är ju alltså det är ju så här det är ju så här för mig är ju en som, spelar, en som spelar dataspel Om ni ursäktar Hur, hur jag slarvar nu ja, Det är ingen problem Det är en snubbe Det är oftast en snubbe Som, som uh, spelar för mycket Som har vänt på dygnet Och som uh, gillar jolt kolla om det fortfarande finns. Och kanske, och kanske alltså, hänger med sina kompisar virtuellt, träffar inte så jävla mycket människor. Hör ni hur jag odlar mina fördomar nu? Ja, ja. det där är ju lite den liksom... Alltså det är bilden eh, av, en, mm. av en... Ja, det där, är, det där är ju mer en gamer ja. än en e-sportare. Ja. Mm. En e-sportare liksom den... Ja, satsar ju ordentligt och då är det ju även hälsan den satsar på. Ja. Eh, för att liksom ha en bra reaktionstid kunna hålla fokus länge och ha den energin att sitta. Eh, men det du beskriver nu det är ju liksom ja, men den vardagliga gamen. Det är ju kanske den bilden som det är ju sådär. Jo, men det alltså, är nog väldigt mycket. så äh, Sartar ta man som... utbildning så jobbar man med inbildning. Och så är det ju liksom. Jag alltså, har ingen aning om det här igen. Men då tror jag att det är nog så här tror jag. Ja, det. men ta typ som jag och Felix. Ja. Vi, vi försöker satsa nu på ja. att komma upp på nivån liksom, och bli proffs. Äh, han, han är ju lite extrem och går upp. Vad sa du? 0,450. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Jag, jag går ju upp sju på morgonen. Ja. Äh, ja. Försöker komma i säng vid runt tio. Ja. Äh, och det är ju för att ha en dyngsrytm och vara pigg under dagen. Ja. och Sen försöker jag äta bra också och ja. kanske gå på en promenad lite då och då för att liksom slappna av och rensa ja. tankarna. För man blir ju rätt upphajpad och stressad när man sitter mycket och spelar. adrenalin. Ja, absolut. Som absolut. Liksom. Och som du nämnde förut, kommunikationen i ett lag, det är ju oerhört viktigt. Ja. Mm. Saknar man kommunikation så det går inte att vinna i princip. Nej. Och det är ju sådär de, de människor som lyckas bäst i, i, i livet det är sådana som är duktiga på att bygga människor runt omkring alltså det man ger ut det får man tillbaka det är någon sån där men, men, men det är klart att man, man måste också kunna, kunna få framföra kritik och en del är jätteduktiga på framföra kritik så att man känner att när man får den så känner man sig men gud vad bra det här ska jag ta till med och en del räcker med att de öppnar käften så vill man slå dem på käften liksom. mm. ja, men är de med? och ändå är det kanske samma sak de säger så att så det kan tänka just det här: alltså, kommunikationsdelen är en rätt viktig del i, i utbildningen också. Och just att ni inte kommunicerar, liksom, att ni kommunicerar digitalt, det är mycket det här, att mycket lättare att skriva saker, att bli ja. hård i tonen. Och liksom så där. Hur, ja. hur upplever ni den, den världen, det kommunikativa? Ja, alltså. Det är väldigt svårt att. Sk skriva på ett sätt så att det kan bli snällt. Och, eller ja. det, mm. det kan ofta bli att det låter negativt. Mm. Så det är bättre att ta det liksom verbalt. verbalt så. Liksom. Ja. ja, precis. Uh, så uh, Alltså kritik är något man måste jobba med och liksom både kunna ge och ta. Mm. Uh, Ja, ja. Nej. ja men så ska man ju klara för sig det finns ju alltså även för fotbollsmatcher och så så skriks det ju gapas och domman får sig sina jo, ja. jo, jo, så det, är inte, det, det finns väl överallt när känslorna svallar ja. Ja, men, så, men just det där liksom att det är så, det är sånt el, enormt högt energiläge ja. menar, under en timme Egentligen mm. man liksom måste, och, det, och det är klart att när man är, när, när man är fem individer så är, det, så, så är det ju så att nån eller några gjorde ett misstag och så mm. torskade vi eller hur mm. men jag gjorde mitt mm. och, då, och det är klart att då måste, man, då måste man kunna hantera det också på något sätt att jag hade inte fixat det själv ändå ja jo precis det gäller ju det är ju något jag har väldigt svårt med eh, jag eh, börjar ju tvivla väldigt mycket på mig själv och ja. liksom med, mina kunskaper och så när Ja, det inte går bra. Nej, ah. <laughs> äh, det här byg bygga laget liksom. Ja, så man måste, man måste jobba mycket mentalt och liksom stärka sig själv mm. i det så. Eh, och man är ju ett lag och man måste samarbeta. Man kan inte spela på känslor och man kan inte spela själv. Utan det är samarbete som gäller. Eh, annars kommer man förlora varje runda. Vad var det ni fastnade för i CS? Varför började ni spela, Felix? Vad fick du fastna för just det här spelet? Och Först och främst så... Började jag med CS, det var liksom loll först, men sen ja, när jag var runt 15-14 så spelade jag med en polare i min klass mm. och där växte intresse. Mm. Sen slutade jag spela CS och så började nu i somras när jag kom in på den här utbildningen då. Yeah. och då, då inser jag att liksom, det här var ju kul ju. Så yeah. jag bara liksom och sen vill jag bara komma så långt jag kan. Liksom. Ja, häftigt. Hörrni, ni, ni lyssnar på fredagsförallan morgontid i Radio och Vi pratar med Marcus och Felix som är e-sportare och som går e-sportsutbildningen på Summenbygdens folkhögskola. Ja, vi ska ta reda på lite, lite till. Men innan det ska vi ha lite musik. Yay! It's a, bad, bad word for a She tried to leave this place Many times oh, We sure can't say what A man A man Listen to the Friday du lyssnar på feda Brunch. Det <skratt> <skratt> kom lite musik där också. Jag spelar musik hela tiden. Hej Johanna Lind! Hej du! du nu, nu ska vi bara runda lite här ja. faktiskt. Tiden gick ju jättefort. Vi har haft... Uh, Marcus och Felix från, från e-sportare på besök. Ja, det här har varit roligt. Och, och det, alltså det, det det vi inte har nämnt någonting om. För det pratar man inte om så där högt i, i Sverige. För det är ju lite kämsigt. Men pengar. det är mycket pengar i den här sporten, eller hur? Om man lyckas. Oh ja, det är ja, miljonsumma skulle vi säga. Eller hur, visst är det så? Det, det är verkligen, prispengarna är riktigt feta. Alltså. Ja, verkligen. Men hur funkar det där? Ska man ligera liksom, sig med någon tillverkare eller, eller vem driver lagen? Är det som F1 eller, eller, eller hur funkar det där? Ja alltså det är ju organisationer som, som har, har lag liksom. Oh. De jobbar ju mycket med sponsorer och marknadsföring och får mycket ekonomi så. Proffsspelare har ju kontrakt där de har en, en lön de får ut Och sen får de ju bonusar om de vinner saker Sen finns det ju lag som håller på att jobba sig uppåt och så Som kanske inte har löner och bara lever på vinstpengar och så eh, Det finns lite olika nivåer på, på proffs Som jag nämnde förut så nämnde jag semiproffs mm. Och det är sådana som kanske har ett annat arbete Eh, mm. men de får fortfarande extra ekonomi från Just det. från tävlingar ja. och så, ja, ah, så. Okay. Eh, Cool. Ja, det Vi kanske kan byta bransch. Ja, ja mm. eller Hör ni, grabbar och chäjur. Chäjen. Chäjur grabbar. Felix och Marcus, jättestort tack för att ni kom och besökte oss i fredagsförallan. Ja, jag har lärt mig jättemycket. Mycket. Eller hur? Ja. ja. ja stort, Jättekul. Stort tack. Det har varit ja. Jättekul. Mm. Och vi bara, säger då, vi bara säger så här till mm. er nu då. Ni, Game on! Game on! <laughs> ja, så säger man i den här branschen. <laughs> ja. Ja. Ja, sköt om er allihopa där ute så hörs vi nästa På med sida. Ja. Ha det bra. Hejdå! Hej då! Oh, oh, oh, oh. Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Janne Holmbom Johanna Lind i FN.